Kapitola 29. Ukradeno Každou noc jsem se uchyloval do svého podkrovního pokojíku u Ankera. Po každé jsem zamkl dveře, Velazl oknem ven a vklouzl do Vilova nebo Simova pokoje, podle toho, kdo měl té noci u mě první hlídku. I tak to bylo dost zlé, ale já věděl, že bude ještě hůř, pokud se Ambrose dozví, že jsem se k němu vloupal právě já. Přestože se mi zranění hojila, pořád by představovala dostatečný důkaz pro obvinění. Takže jsem se usilovně snažil zachovat zdání, že se nic neděje. Tak tomu bylo i jednou pozdě večer, když jsem se doplahočil k Ankyrovi perný asi jako vrávora, chaběž jsem zažertoval s ankerovou novou číšnicí, sebral půl bochníku chleba a vyrazil ke schodišti. A minutu později jsem byl zpátky ve výčepu, pokrytý ledovým potem hrůzy se srdcem bušícím v uších. Jivka vzlédla. Změnil si názor ohledně pití? Usmála se. Zavrtěl jsem hlavou tak prudce, až mě vlasy šlehly do tváře. Nenechal jsem tady minulý večer náhodou Loutnu, zeptal jsem se zoufale. Potřásla hlavou. Odnesl si ji jako vždycky. Pamatuju si, že jsem se tě ptala, jestli nepotřebuješ kousek provázku, aby ti pouzdro drželo pohromadě. Jako blesk jsem vyrazil nahoru po schodech, ale do minuty jsem byl zpátky. Víš to jistě, zadýchal jsem se, můžeš se kouknout za barjen jen pro jistotu? Vyhověla mi, ale loutna tam neležela. Nebyla ani ve spíži. Nebyla ani v kuchyni. Vylezl jsem po schodech a otevřel dveře svého pokojíku. Nenašlo se v ně mnoho úkrytů, kam by se vešla. Pod postelí nebyla. Neopírala se o zeď vedle stolu. Nestála ani za dveřmi. Pouzdro bylo příliš rozměrné, než aby se dalo schovat do staré truhly v nohách postele. Ale i tam jsem se podíval. V loutna nebyla. Znovu jsem koukl pod postel, čistě pro jistotu. Pohlédl jsem na okno, na jednoduchou petlici, kterou jsem udržoval pečlivě na olejovanou, abych ji mohl zvednout i zvenčí, ze střechy. Ještě jednou jsem se podíval za dveře. Loutna za dveřmi nebyla. Pak jsem si sedl na postel. Jestli jsem byl předtím unaven, teď to bylo něco docela jiného. Připadal jsem si jako z mokrého papíru. Stěží jsem mohl dýchat, jako by mi někdo ukradl srdce z těla.